У хаджі Бекіра горіла душа. Він дивився на софсту блискучими очима. Він бачив спадаючий з неба вогонь, а там, за морем, в далекій перспективі сяли перед ним мусульманські реліквії. Настала тиша. Жар під баштою попелив, і повний місяць з високості поглядав на зібрання. Правовірні однак сиділи зі спущеними очима, і немов лукава усмішка блукала по їх смаглих улицях. Ба, думали вони собі, «Гяур, гяур, а з кого ж ми живемо, як не з гяура?» І пригадались їм всі незчисленні способи заробітків та берешів, які давали їм гяури. Пригадались усі ті ямурта, виноград, молоко, підводи, провідники, комірне і таке інше, всякого роду бакшиш, усі ті багаті жнива, що збирає з геурів не й не орючи татарин. Куди їм веселятись? Пощо? – питали вони себе, і їх брала хіть в живі очі розсміятися мудрому та несвідомому станові речей софті. Однак вони мовчали. Мовчанка врешті ставала прикрою, усім було ніякого, та визволив септар. Він приступив ближче, сперся своїми здоровенними ручищами на батіх і промовив до софти. «Ти кажеш, чоловіче мудрий, веселяйтеся звідси! А скажи нам, чогось від вас, з Туречни, тісниться до нас така сила обдертого робучого народу, та й відіймає від нас зарібки. Чого вони йдуть сюди, коли там добре? А ти нас кличеш туди. Гляди, стежкою правди слова твої ходять? Ти кажеш Гяур невірний, а у нас багатий Гяур більш важить, ніж двоє праведних. Яур живе і нам дає жити. У нас так. На Яєлу ходив. «Гроші заробив? По морю поплив? Гроші заробив? Гяура возив? Знов гроші взяв? От і нині я маю п'ятнадцять карбованців!» – септар брязнув в кишені монетою. «А що ти нам даси в Туреччині, де немає гяурів?»